Respetuan oinarritzen da gerlaik ezaren egiltza Respetuan oinarritzen da gerlaik Hortzi idoateren bertsuek eman zioten bukaera larun batean baionan iragantzen manifestaldiari. Peio ospitalek hartu zuen antolatzaileen izenean, arrakasta goraipatuz, tendentzia gusietako jendea, ezkerretik hasi eta eskuineraino, sekulan baino anitzagoa izan zen manifestaldia. Entzuten ditugu alderdi politiko desberdinetako ordezkariak. Ah, bai, Argi da, egun, bon, jalanik manifestalia lehen zina uh, sentitzen ginuen badela eskolerian, uh, tabeliziki par eskolerian, uh, nahiko jendea, uh, Naikoa doztasuna, hau batez mitzatzeko parixen entzinean, hori da manifestaliek horrekin lortu dena, hilabazi dena, hau batez uh, gaur eskolegia mitzatzen da parliste lehen eta argit garabi eskatzen dugu sardadila gaur uh, prosesu honetan, behar, behar baitu, lehen bailen shartu, eta lehen bailen atxemen merkuritugu lakotz, lehen atelabideak jazdalien zat, eta jazdalien eta hori da gaur uh, emendik uh, luzatuko dugun mezuak parixeri. Oui, c'était une d'une une de nos revendications de campagne et, euh, donc on est là à représenter euh, donc je suis moi-même présent, il y a plusieurs adjoints, conseillers, délégués. Voilà, donc c'est quelque chose d'important pour nous d'arriver à sortir de de ce conflit qui a duré et, euh, et bien sûr la solution pour y arriver c'est euh, c'est la négociation et, euh, il faudrait que les collègues gouvernants s'y mettent. Il est temps. Nego sedut memento ates gausakalatuko direra. Iduri du estirera Ez dira amoitzen, nik pentsatzen dut, batzu pentsaketzen nahi direra eta badatean uh, muru horiek uh, er er eroriko dira, Ezta da dudarik uh, e egin behar. Nik sinestan uh, dut mobilizazioenetan uh, militante, uh, herria, uh, otetxeak uh, elgarrekin uh, juntatzen direraik uh, gauzak aldatuko dira eta nik nis erroniz gauzak fite hallatuko direra, Bien-evidaman les états ont une responsabilité importante parce qu'ils peuvent prendre un certain nombre de décisions, je pense par exemple aux prisonniers politiques qu'on doit rapprocher de chez eux et sur lequel on doit trouver des solutions aussi véritablement qui concourent au processus de paix. Il faut absolument que les états comprennent que aujourd'hui les citoyens de ce territoire veulent la paix et que c'est la seule finalité de cette manifestation. Iparraldean posible dela anistasun handis eh, manifestazio handi bat egitea eta hegoaldean ez. Ia alderdi guztietako ordezkariak daude hemen Fronte Nazionala izanezik eta bat datos eh, aldarrikapen batekin amaitu behardela politi politika penitenciario madarikatu honekin. Eta eh, gu horregatik etorri gara ona, hori badestera l'impulso de l'honneur auparavant et c'est possible de faire le faire. Je demande simplement que ces experts qui ont montré leur valeur, leur expertise pour avoir résolu un certain nombre de conflits dans le monde aussi compliqué que celui que nous connaissons ici, et bien que ces experts soient reçus, que des personnes du niveau Kofi Annan ou des autres experts internationaux soient enfin reçus Par les euskal preso eta ieslariek markatu bide horriak kondutan hartuak izan daitezen eta frantxes eta espainoel estatuek bake prozesuan parte dezaten aldarrikatu zuten baionako karriketan. Preseski, manifestarien artean zen, Juan José Arizti Zabal duela hogeita marrurte frantziak venezuelaara deportatu zuen euskal ieslaria. Bezperan, iritsizela euskal herrira, errantzigun. Bai, atzo txulin zen, marriz. Lan inpresioak? Bo, banikan erdi aterrizatu gabe nago, bai, bueno, poz nago, baina claro, laguna egatu dira bai, bai Venezuela ta, bueno, bakizu. Bai, bueno, ondo. Piskat uh, Venezuela ere bazera orduan. Bai, badokaia nazionalitatea venezolanana Chávezek eh, irabazi arte bak ebiltze eh, genun eta e, urteko papelarekin, baina ia Chávez ezartu eh, lortu dugu nazionalidad venezolanak, haukabu batzaporte venezolano, ja, oitala urtu venezolan bizigera. Han badaren, kide batzuk deportaduak ez dutela papeli, hainzik eh, espainola beti atzeti bilidea. Jendea, euskaldun asko nahiko, nahiko egoeran txarragin. zutela dutela egin, ez dute bizimodua normala egin, familiaren ezin dut egin, behin betiko adere, bukatzen da. Manifestaldiko lehen lerroetan, preso eta ieslarien zenideak. Justu larun batean berean, preso baten familiak autoiztripua ukantzuen bisitara joaitean. Amaia gobe, David Kramon, Basuz sartarraren neskalaguna. Ba, iker lima presoaren familiak aurre karzerezeko bidean izan du uh, iztripu bat. Aste honetan ja bigarren istripua dela salatu behar dugula eta bosgarrena aurten. E, beraz lehen, a, aipatu dugu e, beste, beste senidekina ere, frantxas eta espaino gobernuak a, behin betiko entzun behar dituztela preso aldarrik apenak, eta aldarrikapenak eta haien bide horriak a, behar dituztela entzun eta bake prozesuaren alde urratsakeman. Bai, ala, izan behar da, gaur bai Karriketan jendea nitz bildu dela hori aldarrikatzeko eta behin betikotz dispersioarekin haimaitu behar dutela eta hor bildu behar dituztela presoak eta yeslariak etxeratu behar dituztela. Oroitara zibar dugu behin eta berriz gaur hemen beraz hiru lerrotan bildu dira presoen senideak, baina hemen ez direnak bideetan direla ainitz eta larunbatak izaiten baitira presoak presondegietan bisitatzeko eguna. Bai, hala da, kartzela gehienetan larunbatez bakarrik egiten aldira bisitak, hor duan e, ebe larunbatetan honka e, eta onka jende, bidea egiten du e, oien lagun edo osindide bisitatzera joateko. Manifestaldia saokaian bururatu zen eta egunaren bilan bat galdegin genion antolatza zen maitena atiko iperi. Be, guk pentsatzen duguna da E, Artera dena, e, be, Piskat Manifestale hain bezala, da, e, zabalta hori. Agertu da, ikusten dira familiak, presuen argazkiak, ikusten dira, hainbat hau tetxi, modemera, e, eskuinera, eta bada, arglo guzietako jende bat, Ordon guretzat hori da argazkia, hori da, oi hartuna, izan behar dena, eta gu hortan konten gira biziki. Hortik ikusten zer dinamika sortu den, horrekin zer gauzatzen aldugun, lanetan zein elkarlanak honu sortzen aldiren, eta zen pausu konkretuak emaiten aldiren. Be bai preso bai hieslarien, bai horien inguruan. Horain, ekainaren ogoiari begira dira manifestaldi antolatu zuten ogoite iru eragileak, egun hortan, emanen baitu parisko hauzitegiak, Ibon Fernandez iradi presoaren, kondenaren gelditzearen eskaeraren emaitza.